Євгенія Кононенко. Імітація. Імітація. Від латинського «імітатіо». Перше. Наслідування підроблення. Друге. Виріб, який є підробкою під що-небудь. Третє. Повторення музичної теми або мелодії одним з голосів безпосередньо за іншим голосом. Четверте. Роман Євгенії Кононенко.